أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذکر الانسان مانسا فیضا جاعت طوامت الكبر دی جانا اللہ جل جلال ہو دا قیامت متعلق تذکرہ کئی مخ کے د دین الله جل جلال هو دلیل ذکر کو په اس باد په قیامت باندې چې الله قادر دی قیامت برا ولي نو صلی الله بر مې فیضه په اغوخ کې اذا راضی د ناساب به د باره چون کې قیامت بم ناساب راضی او ایک دم بخلا کوي سوق به با بازار کې سودا کوي سوق بخوز لوی وي هادوه کسانی کپله کپلخ ورکڑی کچکی بیلا بی کچکڑی نیچی قیامت با پی کائی مشی سودا بی نی کڑی او سڑا با بازار ددلی سودا با کئی او سودا بیلا نی چې چی قیامت با کائی مشی ذکر قیامت سی شده نفخه سانیه دوی مشپیله ده خلق و دنیا کې ایٹم بم ذکر کیوه ایٹم بم سی دا سی شپیله ده چکل سوروشی او تیزی کې تیزیږي نو تاسو خیال کړی چې دا خوا کې غټ سپیکر و نه د ضرولت درزار کوي اواز چې څومره تیزی کې بس د د خلکو د زلوو نه بچي که انسانان دي که حیوانات دی ایټنبم و که په ساببه غورځې د مطلب نو زیات تر زیات تردیزیې پې دوه لاکه داه ډیره یادکه متاثره متاثر به ډیرې خو دیزیې پورې به سګی نه متاثره. او هغه داسې اواز دی چې پوره کائنات کې انسانان او حیوانات حیواناتغ ټول به متزلزل کې املو ب شي نوله پر معی په اغ وخت کې ناسافه جا چرا شي ااتام مطولکو برهغ لوی موبت توما معه دي او غالیې دللی چون ک دا دومره لوی مصیبت ته چې ټول موسیبت نه به پټ د دی غلو والې په ټولو باندې غالیب دی چې کله دو مشپله ووللی شي او دا مصیبت را شي نوغ ټول مصاحبه غ به لاندې کې او غه به پټ کې اود سره به خلک د کبرونو نه را د دو مشپ ده نو لومبی سره به ختمږي او د دو مشپ د نو خلک به د کبرونو نهروياتام مطول کوبره دا گوی کې عالم دے نوم دی دپه د قیمت نو بهر یو انسان دیې په دنیا باندې دوکن نه خبر د انتله د دنیا د مصاحب د هر یو شي غ به انسان نه هر کله چې دغه قییامت غ نو اللہ پرمائی یوم یا تذکرولی انسان پا دغورز باندی بیاد کی انسان را یاد بشی انسان تا ما هر اغسو کد خیر عمل ده کد شر عمل ده سعا چده کوشش کلده کمممولی معمولی کوشش ده کلوی نلوی کوشش ده که ولوکی نا ولوکی عمل دی او کلوی نا لوی عمل ده فمین عمل ده مثقال ذررت خیرن یرا الله پرمائی زره برابر انسان خیر کردی اغبا موینی او زره برابر شر کردی نو اغبا موینی داغی جذابم انسان اغبا موینی نو یاو ما پا دا غورز بانده یتذکر الانسان رایان بکی انسان ماسہ سچې د کړې دي کم حرکتې کړې نو ګور هغه وخت کې بیا انساني یادينو نن نمخ کې هغه تیارول په دی چې ویال د غندخل هغه دی په ملمکه روزی نو جذون هر یو سات او هر یو لحظه الله جل جلاله په اطاعت کې د اوس نترل بغار دي هغه وخت کې پر یادې کې صرف ندامت دی خبر زين ترلکن علاوه ده دا ندامتنا علاوه ده عذابنا علاوه د ها او هو او د چغونه دا غینا علاوه اس نشطه بیا وخت کې چې انسان خپل عمل اغوی نی او یادی کلی چه ده عمل ما کرده بحاسب نفس کا کبلان تو حاسب بس بهر بحرحال خپل نفس ره حسابو کا مخ که دا غینا چه اللہ جلل جلال هو رس ره حساب شروع گید وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ اوخ کړه پکلې شي جهنم لیمن دا غچا د پاره <وِنِيه> یرا چی ویني ده خو نن ګنا کئ او دا غي اعظم وو ته نخ خو الله او سبب یا هغه ټې م الله ویږي کې ویني بیا به ویني الله او سبب ویني دا الله اعظم په ویني نن الله جل جلاله جهنم د ستر ګنا دی زکا که اغا اور زمان استاد استر گولان موجود وی په دنیا کې او محجوب نوی نو بیاخو امتحان پاتی نشد زکا اغا دادی په یو کم او یادی سرنور کې او یاو تاور د حرارت نو اغا دم رتی زور دی نو امتحان پاتی نه نو اغا اللہ دی او پا اغا رز باندی بی اخکاره کی وبر وزتی الجحیمو او کارا بکلیشی جهانم لیمین یرا داغ چه دا پارا چی سوکی لیدل غوالی و دا زور، زورن رچچا گناو نکول او دا اللہ دا غسی دا اللہ دا عذاب تصوری نکونو پا اگر از بانده با دا اللہ جل جلال ہو غزب او دا اغف خپل جرمونه نبا دا اور پا شکل بانده اغا گوینی نو بہر حال دنیا کې د خواشاو رغه مکول پکار دی دا الله دل په دی د الله په یې سره د خواشاوور په بدن کې بل شي کا د ماللی کاغ د جااه دی کاغ د بل او که د بل د نه د الله په یې سرهغ ملول په کاردي او که دلته د مل نه کو او دلته دغه وورونه تا بدن کې جاریو ساتل. خپل خوایشات دے برابر کنا الله بده تددی اور په بدله کې بیا اغه اور خکارگی فاما من تغا الله پرمائی ان چا چي اغه سرکشی کړي تجاوزی وکړي نو تغیان مطلق دے تغیان الکفر اغه د دا کفر سرکشی کفر کی تغیان او خپل خوایشات د باندې رواني د مخلوق نه يروی د خالق نه تو یانل جاه جزان تزیم وای او بل لمن ندیتا تو یانل جاه وای او تو یانل کبر دیدو جزان اوچت غنی او بل سپک غنی نو هر قسم سر کړ انسان چې د کاغذ په مال کې دے کا په جاه کې دے کا په شهواتو کې دے کا په بل لین کې دے زدد سرکشی په الله وسکه انسان سشد وګوره نو ډټرین د الله په پردہ راچولل خبر زه تعالی د سر طغیان خون نکې سر کې شي خون نکې د سر کې خون کوي نو عاجزي خون کوي الله تعالی د عاجزید پر پیدا دی یا ایه الناس انتم الفقراء الاله اتول ای خلق تاسو الله تعالی تا محتاج ټول پکې راني مونږ لا الله تعالی وصف د فقیر دی ولې علماء ځان سره لیکی فقیر زانسر علی کی، حقیر ځان سرلیکی حقیر ځان سرلیکی عابد بند ځان سرلیکی نو فاما من تغا هغه چاتې سرکشی کړې د حد نه تجاوز کړې په هر یو لین کې جیوی و اثر الحیات الدنیا او د ترجی ور کړې د دنیا ته ژوند د دنیا ته ترجی ور دنیا مخې کړې په آخرت باندې نگور ادایان ساته نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم در روایت مفهوم دیده دو بنی دی که دنیا لترجی ورکه نو خامخا دین بده خرابی او که دین لترجی ورکه نو دنیا بده خرابی گی خو فآثیرو مایف کا علی مایف نادا سکار کول پکار دی چه کم باقی باکی دنو آگی ترجی ورکول په آغا سبان چې چه آغا پانی دی دنیا به هر حال پانی دا دریزه اللہ تا بیرات کلی دی دیزه نچلال شی و داخیرت فنزوز زرکال رسلا او اغیی که سنه سٹیم تیر شنه دا انسان باوی ما رس تیرا کلی یاد رسی سهیسا لبیثنا یوم نوبارد یوم او دادی صورت اخیر که برای شی یو سبا یا یو بیگا دا پنزوز و سلکال اوگ جون دا با دل تا اخیرت که دتا دا سیخ لکه یو سبا یا یو بیگای او یو ځای کی صورت مریم کی هغه به یو رز یاد کیو رزومت را کړل نو بہرحال ترجیح ورکل چې چا ترجیح ورکړي دنیا تا په آخرت باندې نو ترجیح دا یو انسان دے کار کوي د موضوع خراغه گاډه ته ناستې دکان کې ناستې ګوټ کې وللس پر الله اکبر الله اکبر دعوت کلماتو ویلی شو دې بیا مخبل کار کینو تاسو و دې الله راضی کړی خبر زان درالا ترجیدی ته وکد در 3000 روپۍ دی د اصل دنیا دار نه او یو کس کرول نه دی کربونه دی دا غي حکم ور کوي او دا الله جل جلاله عبادتوم کوي نو بهر حال دا دنیا دار نه دی اصل دنیا دار دغه دا انسان دی چې کم د دین د وجه د دنیا د وجه نه داغه دین تاسو ری د دنیا هر کاري برابريږي خود د دین په کارونو کې نیمګړتیا ده هغه ته نه یالنه و اثر الحیات الدنیا اود ترجیح ورکړه ژوند دنیويته هغه خپل مقصد وګرزو د ژوند هغه لکنن سبا تبو ربس د هر یو سړي خپل د دنیا سوچ ته ک خپل برابر نو بس کنه کی بیا د زی سوچري نو که د زوی برابر کنو بس که نه کوي بیا دن وسی سوچته او دامل کوم ګوري بلوم ګوري بلوم ګوري خو د دنیا د پاره سارم دغه بحث ته ما هم دغه بحثه و د کدل پدی دی پسی دلم پدی دی زنانو م دغه سوچ دی ته ترجیح نور د دنیا نقلاسي نشته چې انسان له الله ګيډ ده او بچی ورکليدي نحکامات د بکه خترجی ورکول ګره کسب ناجائز نه لري بل تکسبون الحیات الدنیا بل تو توسرون الحیات الدنیا او کسب سرم محبت تو دنیا ناجز ده کلا بل تحبون العاجله دغه چې کله محبت راشي نو د شی محبت سړی لند یو کړي بیا حرام او حلال تنه ګوري الا ماشاء الله د چې علم ورسري یا په انسانی د اخرت یربگی ورنه بیا دې تنه ګوري نو فاما من ترق وآثر الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَتَرْجِي وَرْكَلِي بَانِتا پداقيبان دي په آخرت باندې دنيا ژوند ته ترجي وركلي فإِنَّ الْجَهِيْمَ فإِنَّ الْجَهِيْمَ نُفَسِّيقِنَنَ الْجَهِيْمَ جَهَنَّم جده هي الْجَهِيْم نمراد جهنم دي جهنم جده هي الْمَأْوَى هُم هَغَزَ دَوَرْتلو دده هغه د مقر دي زائد ورتلودي اغي نو دا حسر والا معنا یعنی بل زینشتہ ددو دپاره طول لاله باندې ددو دپاره طول زینه باندې چې ذرات د وکړه کړي دنیا کې سرکشه کړي دي او دنیا کې دنیا له ترجیح ورکړي د دا اخرت خیال نه لې ساتلې نو داغه د دا پاره دګه زیاده او داغه مستقلاً مستقلن بیا کو پر وینو داغه د دا پاره مستقلاً دی او کچری کوفر نه ینه مسلمان خو اعمال کم کړي ګناونه سی وای چې مسلمانانو لپاره وزن دی او کافر لپاره وزن نشته مسلمان وزن دی نه کمی دی ګناونه سی وادي نو له هغه د پارس څخه وقتی تور دی هغه به بیاز وزي او چې بیا د برابر وزن کیږي چې نه کې ترني نو بیا په جنت تزي فان الجحیم یقینا جهنم چې له فسیل مأوا اغه زېده وردلو د دې د پاره د دې بل زديده پاره نشته بس دا پرانیت فائدا پس پامه ورکې نا زاجا چراشه اقامتل کبره مصیبت الی قیامت دوی مشبیل اسرار یاو ما فدا و رز بانده یا تلک کرو الانسان و را یاد بکی انسان ما هراس و ساچی دکلی دی که خیر ده و کشر ده و بر رزت الجحیم و خکارا بکلشی جهلم لی منده چا دا پارا یرا چی وینیه او ببینی غخپل گناون و سزا ایت بی الله را اخکارکی سَمَا فَسَر مَنَاسُك دَغَاچي असर كشي كળે دا د حد ن تجاوز كળે د وَعَاسَر الْحَيَاة الدُنْيَا د ترجيور كળે د ژوند دُنْيَوِتا سَيَنَ الْجَحِيم فَسَيَكِنَن جَهَنَم چَدِ هِيَ الْمَأْوَى هُمْ هَازَ دَوَرْت لُودِ د پَارَد دوي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَاللَّهُمَّ اهْدِنَا انما جانا هوت الحديث <سؤال> الله سبحانه فراط النسيب الكافر بركات النسيب دنيا اخرت الرسول اللهم صل على سر محمد الرسول يدناستر النسيب الله تكامل الصحوه المسات دغه توفيك النسيب بن دعامل مسات توفي توفيق النسيب